Матіасик знезав плечима. Думав саме про плаценту справи і тому відповів з деяким запізненням. «Знаєте, пан, пане прокурор, раз у дитинстві мене позбавили за столом солодкого, тому що сів до обіду з брудними руками. З того часу, розуміє пан, пане прокуроре, стараюсь не знехтувати особистої гігієни». Між іншим, в деякій мірі це навіть для здоров'я корисно. Прокурор не залишав його в спокою. «У вас у родині не було євреїв? Ви пригляньтесь собі в дзеркалі. Ви семітський тип. Не розумію, як могли ви, пане слідчий суддя, брати за студентських часів участь у антиєврейських погромах?» Слово гонору не розумію. Пішли, панове, скомандував комендант. Власне кажучи, треба б ще лікаря. Бігли і лікар, надійдуть на місце випадку, поінформував прокурор. А тепер пішли, пішли, панове, наглив, кутаючи в кашне, свою коротку, апоплексичну шию. Треба кінчати чим скоріш. Перед раннішні тумани – то смерть для мене!» По дорозі спитав комендант прокурора. «Не пригадуєш собі, пан, коли ми мали останнє вбивство?» Прокурор мовчки, але значуще взявся за горло. Замість нього відповів Матіясек. «Коли не врахувати намаганого вбивства по вулиці Зеленій, то три місяці був спокій». А де ж лікар? Заговорив про лікаря тільки для того, щоб мати привід перед комендантом Недоуком блиснути своєю ерудицією. Між іншим, цікаво, панове, що в кодексі Юстиана, початок другої половини I століття нашої ери сказано: Medicion sunt popri testes, septem his est justitium quam testihominum. Тобто, лікарі, власне, не свідки. Вони більше судді, ніж свідки. Прокурор мовчав з огляду на своє горло. А комендант з досади, що той молокосос хоче за всяку ціну заімпонувати йому своїми знаннями, розчарований такою неувагою Матіасек Бревдалі. Цікаво, наприклад, що лікар Антісій, який розслідував убивство Юлія Цезаря, відзначив, що на його трупі було 23 рани і лише одна з них смертельна. Прокурор не втерпів, хоч перед ранішні мряки смерть для горла, щоб знову не поглузувати собі над Матіесеком. Ви б, колего, переповіли нам ще зміст п'ятитомного трактату «Сі виданого, якщо не помиляюсь, десь близько 1250 року. Гим-гим. Я не маю права на такій погоді два слова сказати. Гим-гим. Я, власне, хочу панові Матіясекові подякувати за лекцію, гідко замітив комендант. Не зносив Матіясека, як, зрештою, і всіх інтелігентиків у поліції. Де ще донедавна, панувала майже виключно своя в'яра. Прокурор, ступаючи слідом за великим комендантом, думав з обуренням. Це Хвалько. Явився, наче б тільки що вирвався з рук перукаря. А той Неотеса якби стайні вискочив. На службу у нечищених чоботях. Скандал. Комендант повітової поліції. Вискочка. Напевно, походить з хлопів. Поліція декласується. Факт. Недобре. За Австрії набирали до жандармерії всяких недокінчених гімназистів, а при вільній Польщі допускається у поліцію всяке дрантя, аби лише мало у метриці римсько католицького визнання. Недобре. Так може декласуватись не лише одна поліція, а й уся адміністративна верхівка. А який вихід? Освіта. Середня освіта для рядових і право для вищих службовців. Не мав охоти ламати собі голови над загадковою вбивством. Одна думка, що при оглядинах доведеться йому теж замовити декілька слів на такому повітрі, відганяла від нього всяку охоту от справи. «Де та вузька?» Спитав комендант слідчого, побоюючись, що вони йдуть у протилежному напрямі. Сонливість пройшла в нього, а тепер страшно хотілося пити. Примикав на мить повіки і бачив склянку компоту на нічній тумбочці, якої ще ніколи не забувала поставити йому жінка перед сном. «Зараз наліво, прошу пана коменданта, і буде вузька». Підлиза, подумав комендант, міг би звертатись до мене, як до старшого колеги, без прошупана. Пройшли ще кілька кроків, скрутили наліво, і комендант відразу впізнав вузьку, де колись брав участь в обшуці, ревізії, в домі одного типу запідозреного у фабрикації фальшивих закордонних паспортів. Навид вид лежачої посеред дороги людини прокурор приспішив кроку. Хоч ішов позаду, першим опинився біля трупа. Блиснув кишеньковий ліхтарик. Комендант нахилився над убитим. Отвір вихідний. Постріл з близької віддалі. Цілив межі очі. «Тут уже був хтось біля нього», – зауважив Матіасек, розглядаючи сліди. «Ясно», – бевкнув сердито комендант, залізничник. «Пан комендант мене не зрозуміли. Маю на думці слід жіночого черевика. Шукай, пан, гільзи, а не жіночих слідів. Я у своїй практиці мав випадок, коли при сліпому пораненні – і одному вхідному отворі в каналі виявилось дві кулі. При одному сліпому пораненні і одному вхідному отворі дві кулі в каналі. Яким робом? Пан комендант дарують, але це практично неможлива річ. Отож, отож. Комендант з особливим задоволенням брав реванш над ерудованим молокососом. З дозволу сказати слідчим суддею, «Ти, дурню, знаєш те, що вичитав у книгах, а я те, що власним досвідом здобув». Матіасек не міг надивуватись винятковому випадкові. «Як же це так? Можна хіба припустити, що два послідовні вистріли один за одним Дали один отвір, дурниця, бевкнув прокурор. Він однією рукою тулив кашне на шию, а в другій тримав ліхтарик, яким шукав гільзи. А що пан прокурор думає? Горло, прохрипів той. Комендант знову нахилився над убитим, взяв його за волосся, щоб підняти голову та переглянутись обличчя але рука сковзнула по вогкій холодній гладі чупра. Когось іншого це вивело б з рівноваги, але не коменданта. Він не міг відмовитись від тріумфу над Матіасеком, навіть у цій винятково невідповідній хвилині. Пан прокурор мають рацію. Дурниця. Такого ніколи не буває, щоб два послідовні постріли дали тільки один отвір. Це знає з практики і найтупіший рядовий поліцай. Дивуюся, що пан слідчий суддя... Цікаво, що? Річ, правдоподібно, малася так, що куля з першого пострілу з якоїсь причини залишилася у стволі. При другому пострілі перша і друга кулі Вилетіли слідом одна за другою І дали, пане слідчий суддя Тільки один отвір Казуїстика, що? Перемагаючи відразу Комендант всунув руку Під підборіддя мертвої людини Повернув її голову лицем трохи вбік, І мовчки вилаявсь Впізнав По кінчику носа і галстуку Власне кажучи ці дві прикмети доповнили себе взаємно. Не могло бути жодного сумніву. Здивований до краю, комендант відійшов у бік, буцімто шукаючи по всіх кишенях портсигар. Є панове гільза? – зрадів прокурор. – Як я і припускав, Браунінг-2. – Чому лікар не приходить? – Матія Секові почала видаватись підозрілою поведінка коменданта. «Замовкне пан», – прицицкнув на нього той, і, звертаючись до обох, сказав не своїм голосом. «Придивіться краще, що за несподіванку заготовили нам ті шубравці. Ви, панове, поки що залиштесь тут, а я повернуся на комендатуру. Скажу вислати паку». «Револьвери при вас?» «В мене є», – сказав прокурор, тримаючись за горло. «Гаразд, тіло відправити у морг. Хай при консервації ужиють всіх можливих заходів. О десятій чекаю панів в себе в кабінеті». Коли Ясь Качоровський за три години ще раз прийшов на вулицю Вузьку, то, якби не стежка, що веде в поле, не знайшов місця, де ніччю вбито людину. Просто-напросто вся вузька була наче за чимсь заскороджена. Сліди людських ніг, коліс, кінських копит були зовсім недавні, вже позаскороджені. «Чого я прийшов сюди?» – думав про себе Качуровський. Чай же не припускав, що мертвий лежатиме до цього часу і чекатиме, щоб сказати мені, як вмирав. Прийшов тому, що мусив. Це ж страшне, щоб людина приїхала в наше бозна звідки, зайшла на таку тиху глуху вуличку, як вузька, вибрала таку годину, коли всі полягали спати, і тут зустрілася з смертю. Цікаво би знати, що снилось тому бідоласі напередодні. Зграя капосних горобців об'єднала кущ бузини біля студні, а Бронкові приверзлось спросоння, що пташня обсіла вазони пеларгоній на вікнах і там виправляє свої герці. Бузина чи пеларгонія однаково була це справа горобців що Бронко того дня прокинувся передчасно. Коли вийшов на ганок і подивився на довколишній умити свіжий світ, пожалів за тими ранками, що їх прослинив у постелі. Обмився в бочці з дощівкою і чомусь, згадавши Бориса Каменецького, якби на його честь, зробив кілька гімнастичних вправ на турніку – на якому мама тріпала хідники. Мав ще час після сніданку, але забрався на роботу, не знаючи, чим міг би заповнити ці хвилини вдома. Наближаючись до кафедрального собору, Бронко приповільнив ходу. Була це пора і місце, де міг зустріти Ольгу чи хоч би кого-небудь з її сестер. Останнім часом навіть зустрічі з швагерками, за законом асоціації, приносили йому деяку приємність. Не судилось йому того дня побачити Ольгу. Напевно, заспала. Уявляв собі кохану лівку з розкиданим волоссям на подушці. Кожна людина має свій спосіб підкладати подушку під голову. Як робить це його кохана? «Спи, післа їй свої думки, спи, серце! Колись будеш спати на моїй руці, все буде моє, і ти, і твій сон, і подушка, на якій тепер спиш». Серединою вулиці легіонів промарширував підрозділ озброєної кінної поліції. Бронко об'єктивно ствердив, що хлопці на конях підібрані як огірки і мають досить мальовничий вигляд на баских конях. Шкода тільки, що не обрали собі іншого фаху в житті, як служити в поліції. Закибронко дійшов до друкарні, кінотчики повертались вже назад. Молодий завадка не надав жодного значення цьому фактові. Майже біля самої друкарні зустрів знову трьох поліцаїв з багнетами на гостро. Коли входив східцями до друкарні, з сусідньої брами блиснув лакований кашкет причаєного там поліцая. Тоді Бронко згадав, що і вчора вранці, коли повертався з роботи, здибав поліцая. Чи не очікується часом проїзд через наше у Карпати якої ексцеленції? В цеху був один пірожик, похнюплений, він ненормально-повільно застібав на собі халат. Бронко якось раптом, як то буває часто по відношенню до людей, з якими щодня бачишся, спостеріг, що старий за останній час дуже вилисів. Заватка мусив дивічі поздоровкатись, за відповів йому. «А що ти на це скажеш, Бронко?» «А що?» То ти нічого ще не чув? В такому разі я теж нічого не знаю. А що, що, пане Піружек? А ти чого причепився до мене? Я тобі кажу, нічого не чув, не знаю і знати не хочу. Моя справа – друкарня. В мене жінка-діти, я, слава Богу, маю працю. Поза тим мене не обходить цілий світ. О, може, цей тобі щось більше скаже? Війшов Ковальський. Як завжди, вітається гречно, обережно знімає себе піджак, що ледве купи тримається. Такий він проношений та проштопаний, незамітно, по-кравецьки. Акуратно укладає його на вішак, прикриває зверху охоронним папером і вішає на призначене місце на стіні, теж оббитій папером. Тільки тепер надіває спецівку, до кишенькового дзеркальця причісує вилиняле волосся і щойно тоді стає зареал. «І ви нічого не чули, пане Ковальський?» Чорні, човниковаті очі бігали тривожно. Для цієї людини може бути тільки одна і то найстрашніша новина – звільнення з роботи. Я нічого не чув, нічого не знаю. А що, може, шеф щось говорив? Буде скорочувати? Тим краще для вас, коли ви нічого не чули. Підбадьорює його пірожик, який сам набрав уже охоти. «Тепер такі часи, що найкраще бути сліпим і глухим», – я казав Бронкові. «Маю працю, маю жінку, маю діти, і більше нічого не знаю і знати не хочу». Чи не так? Ковальський не може заспокоїтись. Йому треба лише знати, чи новина стосується скорочення штатів, а поза тим його цілий світ не обходить, аби тільки це одне вияснити. Я перепрошую, але мене цікавить. То, може, щось з роботою? Може, щось для мене погане? Бронкові робиться нудно від цього скімлення. Що за порода слимакуватих? Тьфу! Перестаньте, Ковальський, не журіться! Таких вірно підданих, як ви, з роботи не звільняють. Вам добре завадко говорити, а я панові Філіпчукові завдячую все, може і те, що до сьогодні ще ногами волочу. Ну і файно є. Ви для нього жива реклама його патріотичного гуманізму. Чого ще вам треба? Влітає захеканий Олекса. Йой, слухайте, чого-то у місті так багато поліції, на гостро?» «Пірожек тобі скаже, «Броник, я собі випрошую подібні жарти. Я нічого не чув, нічого не знаю. Чого ти причепився до мене, як реп'ях до кожуха? Хлопці, будьте мені свідками, що я нічого не казав, нічого не знаю, що ось стою за Реалом і працюю» а поза тим мене цілий світ не обходить. Чого ти хочеш від мене?» Він був у щирому розпачі. Боронко заглянув у ці сльозливі очі, і йому згадався ще один старий, безпорадний чоловік. «Як же міг забути, що має батька?» «Пробач, дивічі, пробач мені, старий, я більше не буду». Я вже повірив, що ти дійсно нічого не чув і не бачив. Розумію, жінка, діти і праця. А поза тим тебе цілий світ не обходить. Не гнівайся і ласкавішим оком споглянь на мене. Пане піружек. А видиш, добрішає від одної зміни тону у бронковім голосі піружек. Видиш, яка в мене забита голова, а ти кажеш, «Я поза роботою?» «Так, пане Пірожик, ми це знаємо». Входить шеф. Одного погляду на його сконфужене, ще більш пожовкле лице, вистачає Бронкові, щоб переконатись, що цей теж щось чув. Ось так. Відсапується шеф і звалюється на крісло, яке йому послужливо підставляє Ковальський. Ось так, прошу я вас, завжди кінчає людина, коли їй здається, що вона мудріша від інших. Будь хитрим, але уважай, щоб не знайшовсь хитріші, щоб тебе перехитрив. Я все так кажу. Це ви про кого, пане шефе? Не грай вар'ята, броник, ніби ти не знаєш. Чесне слово, нічого не знаю». Пане шефе, з плаксивою міною зайшов йому дорогу пірожик. Я живу біля моргу, бо мені там тато хату залишив. Часом приходять послугачі на моє подвір'я води напитись, бо там вода нудить їх. І тільки, пане шефе, але я теж нічого не чув і випрошую собі, щоб тут усякі... Молокососи знущались наді мною. Зачекайте, пірожик, стримайтесь трохи, бо я не можу терпіти вашого голосу. Якби я мав силу, прошу я вас, то я таких, як ви, скидав би з монастирської гори просто у пруд. Мовчіть, мовчіть, і беріться за роботу. Броник, ти дійсно нічого не знаєш? Слово честі, пане шефе. «Цікаво, дуже цікаво! Тоді почуєш від мене, але я прошу всіх, щоб це не вийшло поза ці стіни, бо ще не знати, як і що. Перед учора вночі, прошу я вас, на вулиці Вузькій вбито якогось визначного комуніста, якусь велику рибу з їхнього центрального комітету, чи, як вони кажуть, з ЦК». Мав він не раз бувати у нашім, аж цим разом, прошу я вас, приїхав собі на смерть. Такий льос, як каже поляк. Перше враження у Бронка від цієї вістки було не почуття жаху чи жалю за товаришем, а проста, чисто фізіологічна констатація, що в його внутрі всі органи припинили свою діяльність. Виручав один інстинкт, а той наказав вести себе так, начеб звісткаця не зробила на бронка особливого враження. Пам'ятати і забути, що він зубитим, а може то все ж таки не зелений, належав до однієї організації. А може то звичайний злодій, той убитий, схотів схитрити пірожек. Аби відвернути від себе підозру, що він раніше вчув про цей випадок Філіпчук розсердився Скажіть мені, піружик, коли ви нарешті наберетесь розуму Мене до когносценції не викликали А крім того, що це вас обходить? Ви що? Хочете вишпигувати, звідки я це знаю? А дулі з маком не хочете? «А може, прошу я вас?» Про це сказав Грабар, цій бабці, що сидить під церквою. А я рано йшов на роботу, кинув бабці Гріш в подолок, а вона похвалилась мені новиною. «Я перепрошую, пана шефа, я... політика не моя справа. В мене на першому місці робота, а потім уже жінка, діти...» «Так-так, ви політикою не бавитесь?» а язиком дурниці ляпаєте. Ви ще скажете, що я тут говорив, хто і за що його вбив. Від вас можна всякого чекати. Де ви тільки на мою голову взялися? Я перепрошую, але пан шеф самі запропонували мені роботу в себе. Я ж не сидів без роботи, пан шеф знають. Я не хочу хвалитись, але... Заткніться вже раз, пірожик, доки я вас ідіотом не обізвав. Чи я коли казав, що ви є поганий фахівець? Чотири пари рук слухняно простягується доказ. Між іншими і бронкові руки. Підлі пальці. Повідрубувати б'їг та повикидати псам на сніданок. Поволі, кволо, а все ж таки починає ворушитись коліщатко, на котушці якого намотується нитка домок. Не стало зеленого. Була людина і нема. Урвалася ланка, що зв'язувала Бронка з великим світом революції. Не з тим, начитаним, наслуханим, вимріяним у безсонні, терпкі ночі, а з реальним, безпосереднім, діючим. Канула у ніколи радянська Україна з степовим сонцем, з Дніпром, перекладеним гесами, з хмарочосами, з близькими, незнайомими друзями, з заводами-гігандами, з гербами серпа і молота на установах, з його дипломом інженера-поліграфіста зникло майбутнє. Мертвецьке біле полотнище замість усіх планів і мрій. А може, це не його смерть? Його смерть, його смерть, Його смерть вистукує рівномірно по складках під черепом, ніби паличкою від цимбалів. Я набираю дурацький текст про плекання кроликів Ти лежиш у трупарні на Холодному оббитому бляхою столі. Ти покраєний і сшитий наново. Судова медицина має вже всі дані про твою смерть. У сантиметрах, у хвилинах тебе вбили. Ти перестав існувати, як жива істота. Зате оживти, як велика, грізна небезпека для них, живих. Коли б учора вечірнім експресом але тебе притримала партійна совість і наша безпорадність. Тепер тебе нема. Ми далі вегетуємо, існуємо, животіємо, а тебе нема. Напруженість бронкових нервів доходить до риски, де повинен статись вибух або наступить апатичне відпруження. Вибух не наступає. Він не може статись у звичайній атмосфері. Адже в цеху цілковита повсякденність. Найбільша буденність – це факт, що всі працюють. Не лише тому, що дав такий наказ Філіпчук, а тому, що нормальне сильніше за незвичайне. Бронко спостерігає, а все ж таки здатний спостерігати, як Ковальський Виловивши цікавий текст, вткнувся в нього своїм довгим носом, аж пірожик опам'ятовує його, вказуючи ліктем у бік Філіпчука. Сам він радий, що утряс конфлікт з шефом. Доки він мене обзиває ідіотом, доти він має серце до мене. Задоволено щось могикає під носом.